Aiete hau zoan, langile bat hilda da lan istripuz eta beste bat larri zaurituta dago. Atzo, goizeko sortziak aldera Koprisa Entrepresan lanean ari zenean JMS goita urteko langilea hil egin zen. Koprisa Entrepresa errepideak asfaltatzen ari da. JMS langileak aiete hau errepidea txukuntzen zegoenean izan zuen istripua. Istripua izan ondoren bere ala hospitalera eraman zuten, Baina medikuek ezin izan zuten ezarregin. Bertan hiltzen. Langilea ezkonduta zegoen eta hiru seme alabaz zituen. Haiete auzoan ere PFS izeneko langilea hori amendi poligonoan lanean ari zenean andamiotik erori eta eritetxera eramant zuten larriz aurituta. Momento honetan hobe dagoela esan digute.